Цього і було досить. Мрія закоханої дівчини збулася. Вона перебувала під одним дахом з тим, хто викликав у її душі такі незбагнені почуття. Коли ж отець Лавр пішов до церкви, Касандра заходилася пекти пляцок, варити сироп, робити салатку, зубку і сос із трояндових пелюсток. Флор був просто щасливий. Він поїдав усе за мить і просив ще, і ще, і ще. Таке Касандрине життя тривало рівно півроку. І кожен наступний день скидався на попередній. Флор розповідав їй, що Земеслава з голуб'ятами обшукує всі можливі монастирі і скоро заїде кудись на кінець світу. Що отець Лавр Важко переживає зникнення Касандри і відчуває в цьому свою вину. Найсмішніше було те, що він навіть ніколи не здогадувався, що втікачка живе під ліжком його небіжа. Але якось одного ранку дівчина зрозуміла, що домашні капці отця Лавра не виникають більше в її серці жодних почуттів. І як тільки він пішов до церкви, Касандра зібрала свої речі, спекла два пляцки, один залишила для Флора, який понад усе в світі любив цю страву, а другий забрала із собою. Зібрала речі і повернулася додому. А вдома нікого не було. Мама з голуб'ятами, очевидно, продовжували пошуки. Залишивши пляцок на столі, Касандра піднялася до своєї кімнати. На підвіконні вона знайшла записку і букет блакитних троянд з крапельками роси на пелюстках. У записці вона прочитала «Іду», «Скоро буду», «Мушу навчитися життя і розбагатіти», «Флор». «Як мило», – всміхнулася Касандра. Але наступної миті вже забула про білявого лицаря, бо почула, що на ганок сходить трійко веселих стареньких. Вони не втрачали надії ні на мить, бо твердо знали, що Касандра не зникне без слід. Під час пошуків намагалися якомога більше розважатися і насолоджуватися життям. Коли ж вони побачили трояндовий пляцок на столі? кас повернулася!» – вигукнула матуся Замислава. «Так, це вона! Сандра, наше серденько!» – засміялася Цицилія і обійняла Наркіса. «Яке щастя, Кася! Кася знову тут! Я кохаю тебе, Цицилія, моя солоденька!» і наркісовим обличчям покотилася солона сльоза. А Рівно через чотири роки повернувся Флор. Він змужнів і страшенно розбагатів. Красень під'їхав на вогненному коні до оплетеної виноградом вілли з букетом тигрових лілій. І, звичайно ж, тигрових троян до руці і вигукнув Касандро, «Виходь за мене!» Касандра якраз працювала в саду. Вона вибігла з поміж кущів у платті з пелюсток квітів з босими зарушеними ногами і краплинами соку на віях, і промовила, «Я вийду за тебе, Флоре, але чого ти кричиш?» Через кілька років народилася Мілина. А найщасливішим з фіналу всієї цієї історії був, мабуть, Отець – лавр. Мілина досить довго не зводилася на ноги. У п'ять років вона вже вільно розмовляла, читала книжки, писала вірші про хмари і повітря, співала, грала на флейті, але навіть не намагалася ходити. Мілина взагалі воліла не зрушуватися з місця. Могла сидіти годинами там, де її залишили і щось буркотіти собі під ніс. Могла розглядати тріщинки в землі, розмірковуючи над їхнім походженням і над їхньою подальшою долею, милуватися травинками і тішити себе тим, що трава теж не рушає з місця.